Ось пробираюсь як до Котовського городами, городами, жадюги, та віддай їм гроші і спи спокійно. Щас! Та кого вона знайшла? для годиця спитала Катерина. Не повіриш, учителя бувшого Романа Григоровича, знаєш його? Коли б ніч не прихистила Катерину, розписувала пнінону всім і кожному. Як та пополотніла на виду, як похитнулася, аж рукою за хвіртку вчепилася. А він... Роман Григорович? Ти що, не почула? Кажу ж, десять мільйонів зелених. Зловісна Хелейопса гадючим хвостом вказувала на нужник. Злугу тхнуло болотяним духом. І плакали айстри, що жити дарма. «А також я до тебе більш не прийду, мене другая жде». Наступного дня Катерина рушила до баби самклити, а вперше зайшла до Романової оселі. «Я до Романа Григоровича, бабосенько, про хлопців своїх поговорити», – буденно пояснила Катерина. «А що їм поробилося?» «Надумали школу кидати та впити уйти». Прийшла порадитись. Ти тепер удова, Мо нехай їдуть. Там і харч, і хворму дадуть. Серед городських, без догляду. Не сьогодні, то завтра, А ти ще молода, справна. Може, Бог дасть? Не чула? Кажуть, мій зять приїжджав. До того з басейном. Не чула. Гуляли цілий день, А до рідної тещі не зазирнув. Як ви, мамо, така-сяка чортовка, може, треба чогось? Як вам ліків, то я на базарі попитаю. Ти вштива і щепетильна, усі знають. Нічого мені не треба. Я за Романом Григоровичем, як за рідним сином. А мій зять, кажуть, за Вовчиківною старшою впадає. Літка діжде. Валька Федосчина Бейда шаландала світами. Тепер грошви повно. Літка дурепа, пізня вона получилася, вишкребок. А Романа Григоровича немає. Тут таке, ти хіба не чула? Та хіба мені зараз до чужого? Заїхала ота от з Торонта, на авті, а вся виблискує. Канадійка? Машина, а жіночка нічогенька, по-нашому балакає. І поїхали з Романом на Київ. Казав, буде пізно. Приходь, доню, завтра, воно ж діло молоде. Рондо, ще й капріч бувайте інвалідівно. Роман Коханець з Тихих Вод і Василина Петрин з Торонта їхали джипком трасою Чернігів-Київ до столиці. Роман скинув вдома гумові чуні, бабисенщину верблюдку і вовняного старого светра. У джинсах, майці і легкій курці видавався Василині зрозумілішим. З Василиною пропозиції вже не насміхався. Василина перед від'їздом пильніше розгляділа романову оселю, стоячи на маленькому вільному від паперів острівці перед письмовим столом. Не подобається? Ця оселя нетипова? Ви, мабуть, бачили безліч новобудов котеджів уздовж шляху. Баба Семклита у цій хаті народилася. Є-є, бачила, не треба пропаганди. Не захищайте від мене своє життя. Я полка прихильниця, аби кожний робив свій вибір, як у нас скрізь у вільному світі. У вашій хаті віки заплачима. Хай би так і залишалося, без модерного несмаку. А ви б зі свого електронного раю приїздили сюди на сафарі. Не гнівайтеся. Мені б згадати, що бідні люди не люблять, коли їх, коли їм вказують на їхню бідність. Даруйте. Просто я дуже відверта. Так зручніше жити. Через те мені тут буває дуже важко спілкуватися. У нас майже немає заборонених тем, а тут чомусь соромно перепроситися, що ти йдеш до туалету. Вам теж спочатку буде в нас незвично, але я завжди буду поруч.